El que a fer és un altre toc, fa uns minuts acabem de parlar amb l'alcaldable d'Esquerra Republicana de Catalunya per uh, Palamós, majoria absoluta la que ha aconseguit el ball en Lluís Puig, ho acabem de sentir. I ara, continuen aquesta roda, diferents de les persones, personalitats que aquestes eleccions municipals es presentaven, nen cap a Montràs, on volem escoltar també la veu de la que serà l'oposició també a l'equip de govern, que, segons sembla, doncs, ja està plenament decidit. Martí Sabrià,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 Del poble i el... però, no, no ho en realitat, el poble no contemplàvem l'escenari de, de perdre les eleccions uh, i, per tant, bé, és un prevé, ens han guanyat, ens han guanyat clarament, i, per tant, res, no tenim altra cosa que fer que ser una posició sèria i intentar que el poble recondueixi per la seva actuació no? i, és a dir, ja els doncs, que la responsabilitat de, de dirigir-lo, doncs, uh,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 i la seva i per tant és el nostre part felicitar-los jo crec que és el que és el que, uh, ja, que potser eh, bueno, nosaltres no sobre presentàvem sobretot a les cicles d'esquerra sinó com a Cor municipal per Montràs eh, Montràs del Port per tant una agrupació independent que és dia, i eh, que ens costa regir un poble que no pràcticament amb l'excepció de la primera vegada que ho fer que vam estar governant fins que vam doncs, tenir, punt, però, un que hagués de tenir alguna bona trànsfora, però no és el estat, han estat uh, sempre, sempre una convergència. Per tant, hi ha una tendència, és un poble en aquest sentit una mica estrany, que en tots aquests anys, aquests 40 anys, no, no ha generat un pau i per tant, quasi tot el que s'ha fet, uh, que és molt, en 40 anys, sí que es donava a, a favors i d'adopuacions, i d'adaptacions a una persona social i a una persona molt superficials, no sé si al final acaba generant una cultura de del favor, no sé si també, evidentment, la seva candidata és una bona candidata, no sé si és una persona per habitació que en a l'Ajuntament, per tant, gent del poble, bé, suposo que és una altra suma de I, i, evidentment, no no volem deixar de dir que segurament no hem fet prou bé o que, en eh, l'anàlisi, que la nostra aspiració era fer com que Montràs fes de fer un gir d'aquest sentit, de pulcritud, de, de normes urbanístiques, de creixement demogràficat és que tenim una piràmide d'edat molt estranya, amb un forat immens entre la gent de 20 a 40 anys que pràcticament no hi ha residents del municipi de d'esta edat. Per tant, no sé, potser fet, en aquestes circumstàncies tocava entrar més a poc a poquet i posar fiques més propers o més a l'abast. No sé, sí, la veritat és que ja estem donant un poble voltant i em sembla que ho havíem bé, que havíem treballat molt, que teníem un equip nou, renovat, amb molta gent jove i que, per tant, era un projecte d'impuls i, i que calia. Però, bé, quan evitem el mapa de la gent les ciutats en els pobles grans, això ha passat i en els pobles de Pagès, Forallat, Torrent, doncs, continua costant molt revertir aquesta situació històrica... Eh, guanyant totes les eleccions i no n'hem no sabut prou també és cert que pràcticament tots els tot de davant érem, érem nous en l'àmbit de la política local i potser això també s'ha de pagar i potser cal passar quatre anys a l'oposició i a l'Ajuntament per després poder encapsular una llista per no, no, doncs això, eh, ni el 1, ni el dos ni el tres d'aquesta llista no eh, n'havia estat mai en política municipal però per una banda buscàvem això, un impuls, una renovació encara és nou i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 Bé, també, això no l'apenya, però serà la constructiva, perquè bé, jo no entenc altra manera de participar del món públic eh, que col·laborar, eh, jo no he fet mai política municipal, però he fet molta política cultural i turística eh, des de, de l'espai privat i sempre sigut buscant la màxima col·laboració de les persones, de les empreses, de les organitzacions. Per tant, l'alcaldessa la, de Montràs està a disposició per col·laborar, que nosaltres no deixarem que les coses continuen anant tan eh, atallades com fins ara, que no tinguin ordre, que no tinguin estructura, que no siguin clares. Per tant, aquí eh, hi vaig a col·laborar, però també molt convençuts que hem d'exigir una millora de, la, de les maneres de fer i de governar i hem de propiciar que aquest poble, eh,